já bych nikdo, co poprosil Diskutující, že... aby jsme si na diskuzi zabůjali obvyklé postavení. A tadyhle a tím jsem poškrivil o má, o skoro jsem takže má a první slovo. Já jsem z toho byla nějak v době, problém, by měl parazitní chudší? Proč by parazitní ty... mělo pomoct jenom sama skutečně, která má chudší kaptické má chudší za Co nejblíže, to bylo, že to bylo, že to bylo, že to bylo, že to bylo, že to bylo, že to všechny proteiny prostě trhé, budou můzný, prostě nehrůžové, krvené, fiálové a mírové. Když to parazitel je to a to klovestečně zelené, tak to asi nená trhnosti nebohůže. Čili jsme ho to Když tady máme parazita, který nikdyby používá jenom nějaké 40 je 45-50 jedním gramovním slovním, nebo 5, 5, nebo 5, 5 to vlastně bylo to důležitě, že tak jak velký je mezi těm slovníkem, který a a který Ta otázka není vlastně tak jedným Pokud jste do toho hodné, to má, které by to skupřit, a to bude mohne zajímavější větlost. No, to <laughs> To je fakt potom na nějakém jako speciálním porovnání opravdu jako konkrétního parazita s jeho hostitelem a fakt hledání nějakých úplně přímých podobností. No. Je to, no, no o, přemýšleli jsme o tom jako o nějaký další fázi taky, ale jako nepůjštěným způsobem taky odpovědět eh, na tuto částí otázky. Eh, on je tam zase velikánský, který eh, To není, že by, eh, že by ten hostitel rozpoznal všechny cizí eh, slova toho hostitele. On musí dávat zapracené pozor, aby eh, jich rozpoznával jenom určitou podmnožení. Proto jsme Já tak polymorfní že každý máme jiný MHC antigeny a každý z toho stejného viru Prezent, prezentuje jiný peptidy a vždycky doufáme, že aspoň pár z nich rozpozná ten náš imunitní systém. Když jsme všichni rozpoznávali všechno, tak se tak si jako parazit zbaví těch, těch rozpoznávaných slov a vyselektuje se a už jsme nebudeme rozpoznával vůbec, Takže on si, ten imunitní systém je rafinovanější, ale z toho, to, z toho vyplývá, že stačí trochu bohudit si slovník a už je velká pravděpodobnost, že moc se zvedne procento jedinců v hostitelské populaci, který ho nerozpoznají. Jo, to nemusí být všechno nebo nic, ale nebo to, snížit si třeba o 30% počet těch slov, které rozpoznávají té ruky, a už se zvedne e, procento těch zasažiteľných, napadniteľných jedinců v populaci, třeba, já nevím, z 10% procent na 40%. jo, a to už může prostě pro parazita být úplně zásadní. Jo, takže stačí malinko jako tomu pomoct, že si uchodím ten slov. Tak, tak, jo. Hele, bylo no, to super, mě se to strašně líbí a zajímá mě teda e, věc, jestli je vůbec ze strany toho hodnosti pro to teď možná nějaký jako tak. anebo jestli opravdu na těch pěti jako by teď to rozkázne, protože když tam přidáme ještě jednou písmenu, ten počet těch kombinací jako naponek zroste, zros, že ten no. těch termíněk jako na nějakých strašně moc, takže on vlastně už třeba ten tak jako ani moc jako neplávuje a nechá ho tam tak nějak, nějak živožit mezi těti šesti, aby si právě nemuseli úplně představit Ten těžký půjdy, nebo jako... Je to, je to možný, no, ale... Uh, my jsme k nějakým jako vysvětlením uh, zast, jako v nepřikračovaly, protože my jsme pouze stra vyhodnotili a máme jenom jako tady tu představu, jako že se tou, tou, tou diverzitou vyšší u těch šestek nějakým způsobem kompenzuje a pro nějaké zachování, řekněme, nějaké minimální lingvistické komplexity, kterou ještě potřebuje, aby to jako všechno udělal. A na tom to končí, no. Že takový Jo, jo no, ne, Protože všech těch <laughs> to hmm. asi stejný, hmm. tak ukazuje, že to nebude nějaký jako cyklický, že ten jakmile se přešaltuje na pět, až 7 písmena, tak ten zase uteče víc jako do toho slovíku 5, to, to by bylo prostě, jako asi hmm. před výkominacím to nemožný, že Tady je nějaký prostě tlak k těm jako delším, a asi ne korovičíším, jako útěk parazinu, určitě před níčím jako utíká kam už je jako úplně přes moc, jako evidentnost to to nemůže, Nebo jako, proč je to všechy stejný, proč se tam drží, tady to tam no? to je ně, něco... Here. No já bych řekl, že jsou dvě možnosti, ta jedna primitivní, prostě constraints, protože NHC a se nemůže zvětšit, to je prostě ten jeho... Yes. Uh, Tamto binding growth je fakt jako prostě na a musel, znamenalo by to obrovské předělání celého toho aparátu, jak UHC, molekuly mm -hmm. tak té vůněčního receptoru. Takže tohle asi by nešlo. Nicméně stejně si myslím, že hlavní důvod bude trade-off. Zase prostě i kdyby se soustředili na šestice, tak na někou by bylo strašně moc. A už by se nenadimerovala ta variabilita v té důněč. A nebo by se jich zase šílené množství v tom týmu. No to, tohle to, to to je a na to co to pokazovat, co to věrou, kdy to a všichni to bude. A je to fakt tím informačním publikem, kvůli nyní Jo. No, ale tam to vytází z toho informačního pozadí, opravdu. že to to prezentační je několik šest, nebo více šest, více než pět. Pět. Máme si výkaz, máme si špičkové. No, no. Tam jsou nějaké krystalografické analýzy, které ukazují, že jako to jádro jsou tři. A ještě tam jsou takoví jako ukotovovací ukotovovací uh, na který bez kterého se ten receptor nemůže na to připojit. No, no, no, takže výsledek je uh, 4 až 6. Já bych to už, když to nepochopil, když se 2,5 a tak když frekvenci 6, tak mít ještě vyšší frekvenci 5. Diversit. Téhle nejde o frekvenci, tam jde o uh, počet různých. Uh, my se počítali, to jsou počítání různých ne, když nah -hmm. to jsou ty no tak to znamená, každý další opřavuje všechny ty kratší. Ne, je to, to se no tak je to víc nebo ne? Ale nemusí. Tu no, by to Jak to to to No Víš, si. Tak si to Vy jsi si nechal pročet? A nechměl jel z nich má mnohem víc e, hexafeptinů, než druhé. A přitom ten s tím větším počtem hexafeptinů má menší počet pentafeptinů. Prostě tam no. není tato jednoduchá přímá úměra. Prostě to záleží na kombinatorice, pak všichni... Jo, to bude, tak to je nějakého slova, že my máme jednolávání, Taky tam můžou nastávat takový případy, ale v těch počtech dohromady, když, když to potom posčítáš, tak ten výsledek není sečtený jenom tady z těch divných případů, ale ze všech. tak uh, můžeme nechat vypsat všechny, všechny hexapeptidy a porovnat je s pentapeptidama, uh, že, to, že to není jenom, uh, že hexapeptid není jenom pentapeptid plus uh, jedno písmenko, že? z toho předešlého. Je to prostě, opravdu jsou všechny ty různý, takže... No, no, no. Parazety mají asi slnečný genom ale nemusí dát nějaké proteiny, protože to dělá prostě, ale je to teda kontrolované na jako celkové prostý typu to Nemají, no, To je taková, jako mi přijde dost běžná fáma, že je pocit, že, jsou, že ten genom jako malý. Ale, uh, tak nejmenší, no to jo, ale potom když, jsme, jakoby, když vezmeš, pak to, jako všechny ty parazity, co tam máme, tak třeba nás má prostě, uh, v, já nevím, 30 mega, jako, když to stáhneš. <laughs> tak prostě omůžu. Ale... Jo. jo, jo, jo. Nejmenší. No my jsme z toho potom hlavně brali stejný vzorek, stejné délky. Takže od všech jsme brali, uh, a právě tam, kde jsou hodně krátký, tak tady ty problematický se nám, některý jsme vlastně z toho důvodu tam ani nezařadili. A některý ty hraniční nám potom v tom souboru dělali problémy, že s, jako se chovali vlastně bohatějíc, než by měli, protože se jim tam vlastně na tom krátkém genomu toho objevilo v rámci té délky víc. No, je to u těch krátkých je to problém a ty jsme opravdu dávali pryč které jsme do té analýzy nezahrnuli. A jedna odpověď, kdy jste říkala přednášit, ale ne asi prostě strategicky jsme odfiltrovávali počet... E, I počet proteinů jednotlivých, i délku, a to i délku e, jako úplně celého balíku a délku po filtraci, e, kdy se tam z toho vyndávají různí znaky, které tam e, e, Homolo, no, a homologické proteiny a tak, to, je to v občas se smaskne na polovinu. Potom ten proteom uh, po celé té filtrační proceduře. Takže brali jsme v obě tyhle dílky počty proteinů před a po filtraci. Taky. Ne, ne, ne, to není žádný JSA. Ne, ne, ne. ne. Normálně, jestli to tak tu filtraci můžeme nějak probrat, jakoby, to je fakt, to by bylo zase na čtvrt hodiny fakt tady popsání tí procedury, no. A post to jsem se chtěl ještě zeptat, na, je to jako a jak jste odfiltrovali nějak jako vstaví, protože jste měli tady této proci jako 8 a tam nová a celé tak daleko od, od, jo, tady té, tady, tak od toho smlou... a tohle homo a hlouz a a já vidím, jak je to na teologenické způsobnosti. Já moc neznám, že těch jako tak neříž, ale prostě my mě bylo typlasti, na na Jo, No, no, no. no. Uh, ne, jakoby v tomhle směru jsme to nefiltrovali. Jsme, hlavně jako jsme se řídili tém, aby jsme vůbec měli jako co použít. Protože ono toho ke stažení potom, když to má být dost velký, a má z toho být celá ta seda proteinů, a ještě to má být jako parazit, který, u kterého jako jsi schopný určit hostitele a všechno. Tak jsme opravdu jako brali všechno, co bylo možné. Takže jsme tam zařadili a zároveň, ale sice jo, tak mají společného předka, ale dost často jsou to organismy, které se chovají během, mají úplně jiný cyklus úplně jiný uh, úplně jiný proběh uh, jako životní uh, přestože jsou příbuzní uh, takže šoupili jsme tam jednak, uh, jednak z nutnosti to je jako pravda uh, a i protože já teda jsem nějak věřila i na to že ta tělesná diverzita tam taky jako hraje nějakou uh, diverzita těch projevů taky něco znamená nejenom ta filogenetická no podstatná věc, dělali udělali jsme, zavadli další analýzu jo. tak to je přišno. Ubrali uh, jsme větší sestrství, tak jsou jedinou, jsme tam kolik je moji Kolik? Proti... Pět. Pět párů. Podařilo se v tom našem souboru se podařilo najít pět párů, tak, aby byl vždycky parazit a neparazit a ty jsme potom porovnávali mezi sebou a tam nám to také krásně vyšlo, ale je jich jenom pět. No, no to jich je vlastně deset, protože jsme to udělali, ne, ne, ne, ne, udělali jsme to na ne, obou komponente. Ty neza, komponenty by měly být nezávislý, a skutečně i těch komponentů ne, tam bylo, že fakticky ten parazitický to měl menší, než ten neparazitický. Takže vlastně nebylo deset. Ale za to jedno zvůře, má jediné ruky, které se nějak vyvíjí. Takže to, jsou ty komplety na náspěvá, bohužel není dvojný. Ale je druhý. je Statisticky to vyšlo. Ale samozřejmě, kdyby to udělala pořád. Já jsem byl strašně překvapený, že ten materiál i dneska je tak strašně chrudej, že se na něm nedá udělat pořádný statistický testy. Ale když to tam se si celý, tak ono to právě nevyhodí, nevyhodí jako žádný výsledek. Jo. Tam, nebo to, se, nebo to poselství je tady jako to, že se, se, se, se, když si vezmeme celý, celý slovník, jako celý balík, a budeme porovnávat jako balíky slovníků, tam opravdu žádný rozdíl nevidíme a přitom, jako, když se detailně díváme na ty, na ty jednotlivý slovníky, tak vidíme, že tam ty rozdíly jsou. A oni jsou právě tady v těch jako subtilních rozdílech těch jednotlivých slov. A to nevím, jestli by si to uvidíš, když to se sypeš celý jako ten signál od že prostě, když si tak opiš. Tak jestli to tak data máme, můžeme to sesypat a aspoň se někam posuneme. No, tak, <laughs> to je sem. No je Ale tady máš prostě nějaký tučka, což je nějaký znak z a je jedno, jak se na účtu jakého naznaku byl spočila na, na to PNC a já tvrdím, že a ukážka vědět je tak, že možná to nevrdím, protože to je Ne, to prostě na to, abyste dostali informaci o několikho příběhu, že se tak když něco stalo, ale o síle selekce nebo který nezávisle A co je? Protože se na to pikantní mimochodem, ten krotelob, je podvozený ze stejný dát, se je podvozený ten stavon. No to jasné. Takže na to jste slavný vkázali, že například ty malovníčky věci klasternům odhráváte, tak jste slavně vkázali, že když uděláte jakoby e, filumě ten skengrámi, tak mám jeden z nich No Dobrát, ale klastrujou, počkej, ale klastrujou proto, že se ten jejich slovník nějakým způsobem chová. A to tam jako v opravdu v těch číslech je. <laughs> no, <coughs> jo, jo, jo, takhle. Jo, jo, věcně. Jo, takže ty by si prostě uh, chtěla, abychom vysoukli prostě ven všechny, kteří jsou prostě jenom jednoplazmové, no. jako jo. No, ale jako váhu. Jo. Jo, jo. Jakou šanci tedy na to se Jo. Jo. Mhm. Jo, mhm. Jo, mhm. Jo, Tady to udělá, to Ale tady ho to jako s celou 20 let starý misky, že to jde stejně. Stejně ušlelo, tam rozdíl parazit, Já bych doufal, že jde stejně. Jo, já doufám taky, tak já myslím, že to určitě je to. By jako... mě sama toho to, A Takomajte, mám jeden bodový parametr. se jsou přece velice a, jsou daleko od sebe. a No, sú tam. No, tam. jenom málo, tak ty jako to, to je taky na ciklu, to bude No, No, No já myslím, že já za to moc děkuju, protože já jsem si myslím, že to výzva to opravdu konečně jako otestovat ještě jako pořádně, takže to myslím, že rozhodně provedem. Je zajímavé, jak jsou tady chcete nějaký jako, nějaký úplavu tady nebo hláze. Tady prostě, jako hláze to je jenom přesně s těmícím, kteří i nějakou podobnou hudší, jako těmhle. No. Ten som, jestli jako ten selekční tak tam je, ještě, že jenom, Paput, My tam. Byla, prostě by, by jako extrém, No, tady jsou, uh, tak ono vyšla třeba, se podívat tady zrovna, ten problém, že jo filogeneze, že tady máme entamébu Dispar a entamébu Histolitika a uh, ta, uh, uh, ta, která je nepatogení, tady spar, ale může přecházet vlastně i v tu patogení formu, taky vlastně v, v trávicím traktu a má tam ale se stejně jako stejnou potřebu se vlastně schovat před tím imunitním systémem, přestože teda nepatogení. Tak to asi není dobrý příklad, A pak jsme tady, a, koho tu máme? Ještě. A. Jo. Určitě tam máme někoho, kdo je na pomezí. já si se vzpomenu, no, když tak, jestli můžu zatím, já se tady podívám, tak, dělky, no, když tak. který to vlastně souvisí. Je to, jestli už by se dneska zlat, který jsou v parazita, který má těmi teru, nebo neparazitický, aby je z má a obejné, Jestli už pro někoho neexistují návrhu expresivnita, z které bys měla pratikovat, která část toho totálního pratikovatního se vlastně exprimuje, v tom tady, tady má, má a tady, tady nemá má, vlastně to v samozřejmě, liš, no. Vlastně to bude tří, No je toho málo, no nenašli jsme, co bysme. Mostě, jestli že něco prochází při se slovena, tak že to bylo krevné, že ty ty Tětě, jo, ale prostě uvodím hmm. materiál, těch materiály málo. Je, ne, tak to vás Ale materiálů byste mohli mít u těch vyučků strydných žlac, těch ektroparazitů Jestli náhodou ty proteiny, která vstukují do ty rády, jestli taky nejcela tak až pod... z těch z toho, co jde do vnitře, jako. Mhm, to, to, že nějakou odrodovnost jen proti protože existuje to, že tam. Jo, no. Takhle, ještě k tomuhle, ono zrovna ty proteiny, které se píchají jako do toho hostitele, tak někteří z nich jsou nastal udělat udělaný tak, aby vyvolali hodným jako jo, no oni imunizují toho stitele a zbavují se takovou kule, například. Jo, že to jsou vlastně ty komáři. Takže je to složitý, tak tu predikci, by se dělalo strašně špatně. Strašně špatně by se říkalo, ať by to vyšlo tak, nebo naopak. A si čekali, že to je přesně to, co jsme vlastně čekali. Takže zrovna tady má špatní úrovna. To má já, jestli můžu by se nám ne bylo, uh, mm -hmm. ty jiná analiza pro mítolistický symbionty. Ty vlastně by lehly mít ambici rozpoznání od Jo, no, no, to no. tam je zrovna ja, v tam entaméby. takže se Hmm. No, bylo by hezký se podívat, jestli opravdu taky nemají podobný stomi. Já si myslím, že nebude opuzený, ale že si ho budou přizpůsobovat, že fakt bude podobné. A to je něco, co prostě se mělo nám jako strašně jednoduše. A nejde to, protože kromě těch lidských parazitů e, jako, a i těch čistě lidských specifických, na člověka i těch je relativně málo. No, já si myslím, že jako další krok teďka může být doplnit ten soubor, protože já jsem do tak třeba jako 10 nějakých přibude určitě a prohnat to navíc ještě s korekcí na filogenezi může být docela uh, zajímavý pokračování. Tak. <tějí> takže budeme na pivo.